а гріх зостався невідпокутуваний. Ходім, не треба довго глядіти. Першими днями немічні хлібороби ступали мляво і втинали небагато. Згодом підкормлені теплою юшкою кашею, де було трохи вишкворок, випростали плечі, і праця сяк так пішла. Хоч в'язано дрібнішість на ніж колись, вони хлопцеві Жили-тягли, мов, колоди. Підгодувавство несподівано для себе, значно подущав, може не від самого харчу, але також від пробуджуваних сил, що з природи могли зрости. Він тягав снопи запопадливо, спершу обхоплюючи руками обома, кругом, потім тільки зачіпав однією рукою за перевесло, просунувши пальці, другою знизу помагав собі тримати і сам важко перехилявся. Хоч робота не пригнічувала тяжкістю, так мучив жах, що відкрився з самого початку. Не могла діяти жниварка, бо всюди мертві лежали. На невеличких відстанях один від одного, ніби відмірених. Видно, кожна конаюча душа, й прибувши, окремилася вже від готових, лягала осторонь. Їх так багато, що зустрічаються без перерви, всіяли землю. Їх так багато, що зустрічаються... Без перерви сіяли землю, поки не почали приїжджати погребницькі підводи. Чорнило ними всюди по світлій стерні. І тітка сказала хлопцеві, скільки снапів зниви, скільки людей лягло, декотрі вмерли давно, не від тіля разучо аж нудило женців, не могли працювати, хоч дихали крізь хустки, обкинуті при обличчі. Петру нова жінка знов подала голос. «Розвести б огни, що треба, і сирий бур'ян палити. Дим це переб'є. Так ми робили в 19-му році. Тоді білі вистрілювали людей і загортали, а червоні, коли вернулися, зваліли, щоб полонені білі розкопували ями і виносили метри. Такий був дух страшний, як тепер. Аби перебити його, багаття розводили і палили зелені гілки». Потім приходили знов білі і робили так само. Наказували відкопувати кого. Тихо, тихо. Ви б тітко не договорювали далі, радять жінці, озираючись на доглядачів. Вони не чують. Так пасуть очима по людських руках і кишенях, що їм слухати ніколи. А все ж. Тепер і в самої стежки очі довгі. Сибір бачить. Учора туди чоловіка на смерть присуджено. Зажмути колосків, що розтер на долоні. Зробимо огнище. Хлопчі, не Андрій дістав додатковий обов'язок – завідувати огнищем. Це швидко пішло в нього. Збирав сухий бур'ян на розпал, а докидав зеленого для диму. Повіяв той дим скрізь, ніби на пожарищі. Гіркий, але своєю гіркістю чистий, і вже менше чути було нудкого і страшного повіву від покійників на полі. В інших місцях також розведено огнища. Пішов дим клубучий, обгортаючи всю многість мертвих. Вони між снопами ждали свої черги на повірній підводі, що тяглася через стерню. Дим зайвійвав і живих, хоч змучених, коли порулися з хлібами. Заходячи їм в очі, заводив сльози. Тітка заплющилась від цього на хвилину, витерла очі, глянувши навкруги, і сказала Таких жнив не було від створення світу і вже не буде Спершу робота тяглася як болісна вагота для душі З палючою супротивністю їй Повітря навкруг вигріто до тієї міри, що вже ніби пронизує наскрізь Без перерви гонячи під кожного, хто рухається Воно пашить спекою печі, обважене почуття і заливає тіло морою. Істота от-от знеможеться серед спеки і найважчого диму. Але якраз тоді, супереч собі самому, треба з рухатися по старні, мов безлічі цвяхів. Це в звичку входить і трудністю, і заведеним ладом, при якому кожен повинен стигати з своєю працею. Призвичайвся також і Андрій, навіть міг би нудьгувати, якби тепер заборонили йому на жнивах тягти снопи, збирати колосся, розводити вогонь і підтримувати його, носити відро з водою і кухоль для женців, і що згадати.